Gaste Nafarrok, loto independentziara. Bueno, va ba, Gaste Nafarroken aurkezpena egin horretik hemendik besarkada be, bero bat bidali nahi diegu eh Atzo Odientzia Nazionalera aurkeztu behar izan zuten eh gazte Gasteburlatei Burlaterei baita dehi lurkori ere bai. E, egun hauetan, e, badakigulako, dintzia nazionalean, independentzia eta sozialismoaren alde lan egitea gatik, epaituak izaten ari direla, beraz azte mendik, e, ezer baino lehenagoa, gure besarkadiari geroena, luzatu nahi diegu. E, kriminalizazioa, pargir txiloketak, inkomunikazioa, tortura. Oliek dira Euskal Herrian independentista izatearen kostua ez. Eta Nafarroan azken boladan ikusi alizan dugunez, em, kostu hori oso, oso latza da. Azken hilabet eta ara, ara behiratzen badiegu, ba ikusten dugu e, lau polizio operaziaz berdin izan ditugula Nafarroan. O eigaztetik gora txilotuak izan direla, e, amalau espetxeratuak eta gehienak tortura eta jarri dituzte. Eta hortaz, ba independentziaren aldelan egitea, ba, gogor kolpatua dela gorregun egun dezakegu eta badakigu zein den errepresio horren zergatia, ez? E, Nafarroan eh independentista garenak e, aldaketarako e, giltza gara, e, Nafarroan aurrera egiteko motorea e, independentista eta eskertea erron esku dago eta horregatik eh eta PSnek e, Nafarroan eh Aldaketarik eman ez estadin bat kolpatzen dute motor independentista ez eh UPN eta PSren nahia esan bezala e, Nafarroa giltzapean mantentzea da Espainiaren morroi Espainian eh dabaki daite erabaki, dait, e, erabaki e, dadin Nafarroari buruz eta Nafarroren erabakia eh aintzat hartu ez horretarako autu argia indute eh pesoek bertako e, upeneko regionalisten eskuet, eskutik hau da e, markua blindatzeko autu argi indute ez eta horri ikusten dugu hiru ez, Nafarroko artearen borondatearen aurka, e, aldaketaren nahi enioizuaino agerian dagoenean ba, Madrile Madrilekin, ba, markua blindatzeko egin duen e, autua ez, eta bide horretan ikusten dugu, ba, Nafarroa baik ere aldaketarako diskurtsoa e, benetaberri izan duela, baina ez dugu ikusten, ba, benetako borondateri duen iknora bide horretan ez, eta e, argitu behar duten ada, eta Eh, horretarako ez eh, nihi egiten diogu ia Nafarroaren zen Euskal Herriaren zapalkunttz eta sattiktan oinarrituriko markuaren alde egingo duten edo Euskal Herrriak berduen aldaketaren alde egiteko presa dagoen ez. Zueketenak bai demokratak. Demokraz hitz egiten duzuen bitartean, apartgeita baliatzen duen parlamentuan eta inbatatu daleletxetan esezker aberzalea baztertzeko. Demokrazia? Zein ekera du bardetako tiro poligonaren kontratua hogei urtez luzatzea? Erritarrok. Eta itoizko urtegi edo nafarroku bidea? Oie karekitzean nafarroku erabaki du ere. Bolonia prozesua ikasleoko autatua dugu ere. Eta gainera orain, abideu handiko trenaren proiektua, proiektua duzu emaiganean. Abideu handiko txikizioaren proiektua. Atxete ari buruz informazioa zabal dezagun beldur zarete. Horregatik oztopatzen gaituzue, badakizuelako, eztabaida sozial eta partartzaia emango gobalitz, erritarrok ez genukela zuen proiektua abestuko. Eta horregatik, ari zarete proiektua azkartu nahi an, krisi ekonomikoan bagaude ere, alik eta azkarren abidero handiko txikizua ereki eta pontxikoak bete nahi dituzuelako. Baina dugun moduan, nafartar geienok ez dugu zuen negoziarekin bat egiten, nafartar geienok ez dugu zuen zapalkuntzarekin bat egiten, eta langileria nazkatuta dagozuek sortutako krisi ekonomikoa daindu behar izatarekin. Nafarroa ez dago salgai, eta hori xerak utxi dugu. Pauso berri bat emateko garaia da, Hemen badago borrokara lotu den gazte, launi, gazte belaunaldia. Independentziaren alde egiten duen eta euskal estatu sozialista lortu arte borrokatuko duen gazte belaunaldia. Orain batzea dagokigu. Antolatzea eta torkizuna independentzia irabaztea dagokigu. Eta norabide horretan, Nafarroko eta euskal herriko gazteriak zita garant, garantzitsua du aurkeztera gatozen gazte Nafarrok jaialdian. Aurten goa, edizioa dugu, eta urtez-urtez, haundituz goaz. Gatorren martxuaren amale hauean, Nafarroan inoizi ikusitako indar independentista, batzea, lortu behar olazin. Horretarako, manifestalia, ekitaldi politikoa, eta kontzertua antolatu ditugu. Independentziaren alde, gazte olatua sortuko dugu. Gure herria, zapaldu eta ukatzen duten guztiak, aurretik eramango dituen olatu gorria. Gazte, Loto independenziara, gurea da garaipena.